As-salatu və səlamu aleyəşrıflı Enbiyyəm əssaliyyəni Seyyidi Muhammedin və alə ailihiyyə və as-shəbəhiyyə ecmaəyinnə məbəət e, Sonra biz necə diniçliyik, tezə kitab okuyucu biz deyə olacaq ki, Buhar okuyucu sonra bir gün bu kitabı okuyucu yani kitabı İbn-i Cəhuzun İblis İblis'in e, Çaşdırmamalı Yəni, çaşdıran Vəs-vəsələləri Vələ hilələri Yəni, namaz qılanıcə çaşdırır e, Oruç tanıcı çaşdırır və s. Və biz dedik ki, birinci İblis Yəni, şeytan İnsanın düşmənlərindən biridir Və şeytanın düşmənliyi Ən açıq düşmənçilikdir Allah subhantara şeytanın düşmənçiliyindən deyir Adı bu mübin Bir bilisi düşmən kimi qeydiləndir Yəni, aydın düşməndir şeytan Lakin, insanların çoxsa O düşməni yaddan çıxarırlar Və başlayırlar başqa düşmənlərdən dağışmağa Lakin, belə baxımda düşmənlərə ən birincisi onların içindədir Və birinci geri bu düşmənə qalib gələsən Yəni şeytana Şimdə şeytan qalib gələmədə, onun heç kəsə qalib gələməcəksən Ona görə bu birinci düşməni öyrənmək lazımdır, bilmək Ona görə şeyh ibni Cəvzi Rəxmin Allah kitabı yazıb, Allah ona rəhmətləsin Və şeyh 6-cı əsrdə doğulub, yəni 6-cı əsrdə yaşayıb 500, hizrətin 508-ci ilində doğulub Və 500 97-ci ilimdə vəfat edib. Rahimullah. Yəni, xristiyanların tarixi ilə 1201-də vəfat edib. Hı. Və şeyh el-məhlində olub və təxminən 300-dən kitabın müəllifidir. 300-dən çox kitab yazıb şeyh. Öz də çox ıı, hazır cavab idi. Öz də Bağdadlı yaşayıb şeyh bir gün məhzəbdə gələnlər ixtilaf edirlər deyirlər ki bəs hansı əfzəldir, Əbubakır yoxsa Ali ixtilaf düşür. Bir tərəf deyir ki Əbubakır əfzəldir və bir tərəf dedir ki bəs Ali əfzəldir və gəllər şeydi ilə gedəyib olsun yana o məsələni həlliliyər və mücəvcədə təbii ki, çətin vəcəcə düşür. Bir tərəvindir, bu tərəf döyücəyir Bu, birisi tərəfsə, bu, tərəf. Və deyirlər ki, hər iki tərəf ona. O da deyir ki, hələ hazır cevab oluruz, deyir ki, şeyh, o əvzəldir ki, onun qızı ondadır. Abubəkir deyənlər deyirlər, aa, Abubəkirin qızı peyəmbərdədir. Bu istəyir ki, peyğəmbərin qızı əli dedir. <gülüyor> Hər iki tərəf razı olur, arxan Allah gedirlər. Hər kəs öz cavabını alır kifayət qədər. <gülüyor> yani şeyh el-məhlun Allah ona rəhmətlisin inşallah. Elinin bəhrəsidir ki, neçə il keçib, lakin biz onu kitabını oxuyuruq. İnşallah sahab gedir ona. Və şeyh birinci başlayır, deməli, Ağılın insana ən böyük neymət olmağına Deyir ki ən böyük əzəmətli neymətlərdən biri insan üçün ağıldır Və nə üçün Şeyx bunu deyir? Bəyəm deyir ki Çünki o elə bir alətdir ki üzvdir ki onunla insan Rəbbini tanıyır Çünki ağıldı olmasaydı insan tanımazdır Rəbbini Onun Onunla deyil insan ə, öz Rəbbini tanıyır Həmçinin onun səbəbi ilə vasitəsilə Peyğəmbərləri tə təsdiq eləyir Qəbul eləyir Ağlın vasitəsilə Və həmçinin şeyx Lakin buyurur ki Ağıl özü Dərk edə bilmədi Çünki acizdir Ona görə Allah Əsbələt Onu dərk edəmək üçün Ağıl ki, onu dərk edək üçün Peyğəmbərlər yolladı, kitablar yolladı Çünki ağıl acizd axı Ağılın da yol göstərən lazımdır. Ona görə deyil, Allah s.ə.vələ kifayət eləmədi özlüyü olmağı. Allah s.ə.vələlə peygəmbərlər yolladı və kitablar yolladı. Və bu ağlı vasitəsilə şəriət elə bir ki, şeyxdir. Bu, hamısı şeyhin sözləridir. Şəriət elə bir güneşdir, ağlıdır, gözdir. Yəni gözün açdı ağlı, gördü güneşi. Şəriyyət günəşdir Və ə, Ona görə peyğəmbərlər və kitablar yalır Sonra şeyh buyurur burada Ümumiyyətlə peyğəmbərlərin göndəlməsində hikmət nədir? Şeyh deyir ki Peyğəmbərlərin göndəlməsində hikmət odur ki İnsanlara Qəblərin xəstəliyin Mualicələsin Və qaranlıq olan şeyləri bəyənləsin. Və lakin şeytan da bu tərəfdən peyğəmbərlər gələndə işləyirdi bu tərəfdən. Şeytan haqq nə qədər möhkəm olsa, şeytan da ona da bəlkə işləyir. Haqq olmadı, şeytan işləmir əslən. İblis, çünki insanlar üzrə şeytan olurlar. Şeytan odur ki, Allahın rəhmətindən uzaq olan Təbii ki, Asi Allahın rəhmətindən uzaqdır Hər günə ailən şeytandır Ona görə şeytan Nə vaxt güclü işləməyə başlayır O vaxt ki, haqq gücləşir Haqq əhlükə O peyğəmbərlər gələ-gələ Şeytandır, gücləşirdi, vəz dəyişirdi cürb olurdu Və peyğəmbərlər gəlir, deyilir, Allahdan başqa ibadət deyilmir Heç kəsə O deyirdi ki, bəz Yərfağlar zadda var, bunlar da şəfah verir və oradan od yandırıldı məsələ əqidədə zəif olanlar başlayırdı onların hər şeyləri ibadit deməyə onu yab, bu da şeytanın işidir və bu cür çox insanlardır, cürb-cür tüm dinlərdə insanları bölüb bölüb, yəni iblis çək ki, Peyyambər dedi ki, yol bir dənədir var yollar çoxdur və bir dənə yol xət çəkdi, dedi, bu yoldur düz Sağından xəttlər çəkdi, solundan da xəttlər çəkdi. Bunlar da həmisi yollardır, yollar çoxdur. Və hər yolun başında da iblis şeytan oturub, yolu bəzədir o yolda gedənlər üçün. Və şeytan iş odur. Ona görə həldən insan təəccüblən ki, məsələn, elə şeylə işlisən ki, sən necə belə şey qəbul edir, insan aldır. Belə şey inanır, məsələn. Quran var, aydındır. Hədislər var, əlhamdülillah. Yəni, insan görsən, elə zəratı çürür. Ola ki, şeyt Nolar gəlirlər belə, Bu şeytanın işidir. Ona görə şeyx deyir ki, mən gördüm ki, bu düşməni tanıtdırmaq lazımdır cemaata. Və ümmetlə girişləri tanıyasan ki, hətta düşməyəsən, necə peyğəmbər sallarsa nəm Buxarı Müslim Muzeyyefin hədisində deyir ki, hamısı peyğəmbər sallallar sənəmdən şərir e, xeyri soruşurdular, xeyir məsələləri. Bununləsən xeyri var, bununləsən xeyri var, bununləsən. Bir dənə mən şəri soruşurdum, şərdən. Hətta qorxudan ki, düşməyəm şərə Dədilən mən şər soruşurdum həmşə Şər məsələləri Bu şərdir, bu şərdir, bu neçə şər olar Abucu Və insan təbii ki, həm xeyri bilməlidir, həm də şəri Və şeyh sonra başlayır e, Dinlərə toxunur və Ən birinci bab Deyir ki e, cemaat olunur, yəni sünnə Və cəmaat olmaq Mütləq sünnə olmalı birinci, cəmaat deyəndə Çünkü sünnəsi cemaət olmaz. Cemaət nə vaxt oldu, o vaxt ki sünn oldu. Sünnə birləşdirir cemaəti. Bir də olsa, bir dəsə ayırır. Şeyx sorbu məsələ toxunu, inşallah qalsın. Obisi dəstəmizdə, obisi dəstəmizdə tamam deyicəyik, Allah bilir. Sonra həmdəlillah rəbbil aləmin. O buyurur ki elbəbul əvvəli deməli yani birinci babda şeyx əmr-i lüzum sunnə vəlcəmə yəni Peyvəmbər sağlısı sunnətlə gəlmi və cəmat olmaq məsələsini toxunur onun lazım toxunur toxunur və şeyx burada bir neçə həriz getirib və məsələn Bəzi adı istəyədən, amma məlxatdan rivayət olunur ki, vəz peyambar sallılarının bir gün qalxdı bizə dedi ki, dedi, kim istəyir, istədi adamla cənnətdə olsun və kim istəyir, başqa ləfzlə, kim istəyir cənnətin ortasında olsun, cəmaqda olsun. Kim istəyir ki, cənnətin ortasından olsun, geri cəmaqda olsun. Çünki şeytan, bir nəfərlədir iki nəfərlə olanda artıq şeytan uzaq olarından amma şeytan bir nəfər olanda şeytan e, vəsvəsələrə qalib gəlməyə ona ehtimal çoxdur amma nə qədər adam çox oldu o, o da şeytan vəsvəsələrə də zəifləyir bu hədis cəmatın danışır faydasından və bu cüracistən şeyh gətirir bir neçə sonra başqa hədis gətirir ki Əbəl duayətində Deyir ki, bəs beğəmbər səllər sənə bir gün xət çəkdi Və sağından Solunlandı xətlər çəkdi Və düz xəti çəkdi və dedi ki Bəs bu Allahın yoludur, düz yolu Hansı ki, əyriz adı yoxdur bu yolda Quyi Və nəsə Ki, xilasana düşər Və nəsə elişər ayağı var Dibbədüzdür, təniz Və sonra xəttlər çəkdi və dedi ki, bunlardır yollardır. Yollar. Deyir, hər yolunda başında şeytan oturub, o yolda başında oturub, o yolda gedənlərə çağırır ki, gəlin. Və bəzədirir yol olaraq. Və sonra Rəsul Səhəsinin bu ayəni xürdü ki, və ənəhədə sıratı müstəqimə fəttəbi'u və lə təttəbi' ussubul. Və bu surə, e, deməli, Ənəm suresində deyil və burada Allah Ənəm suresində deyil bu Allahın tüz yolu deyil buna tab olun və yollara tab olunmayın Ənəm suresində ayımləm sonra şeyh başqa rivayət dedir ki iki nəfər bir nəfərdən xeyirlidir və üç nəfər ə, iki nəfərdən xeyirlidir və dör nəfərsə üç nəfərdən xeyirlidir və belə çox və cəmaat olun və cəmaat olunan faydaları ümumiyyətlə ən böyük insan sarkid danışmır da deməli insan salamat olur şeytan və bu da böyük şeydir mənim üçün balaca orada yabaq hmm. sonra Başqa də o ayətdə Peyyambar sağ gətirir şeyh Və buyurur ki Sizdən qabaq Əhli kitab 1 e, 72 yerə bölündü Və 1 71 yerə, 1-i 72 yerə Və mənim ümumətimdə 73 yerə bölünəcəyim Və hamısı cənnəndə olacaq Birindən başqa Biri cənnətdə olacaq Dedlər ki, yarısına hansı da o Deyir ki, Rəsul Sələlər, sənəm o cəmaatdir. O firqə cəmaatdir. Və sonra şeyh, burada sünnədən daaşır. Çünki cəmaat olun, məsələtdə sünnə olmayınca. Gerək sünnətlə, bilətlə cəmaat olunma olmaz. Bilət ayırır. Cəmaatın şərti nə deyir? Gerək sünnədən gedirsən. Sünnələni, yani Peyğəmbər salsın yoluna Cəmaat ona budur Və başqa rivayətlər Rəsul salsın Cəmaatı daha da şərhü deyil Kim məni və məni sahabiləmin yolundadır Yəni cəmaat olmaq üçün gələk Sünnədə Peyğəmbərlə sahabiləmin yolunda olsam Və şeyx sonra burada rivayətlər yetirir Əsərlər sahabilərdən Deyilir ki bəs, Sünnətdə Az eləmək Bir dəti Çox eləməkdən çoxdur Yəni, xeyirlidir. Yəni, əməllə döyür. Yəni, bidət nə qədirsən eylə. Çünki, bidətdə xeyir yoxdur. Ola ki, sünnət az olsa, xeyir o bidətdən çoxdur. Ona görə, görürsən, bidətçiləri eləsi var. Gündə minlərlə zikirlər eləyir. Bidətdə zikirlər. Ki, şeyhi, bağlanan şeyhi ona deyib ki, sən gündə məsələn 2 milyon dənə ləyləni dizəyirsən və s. və s. Və lakin, bidətdə ona görə xeyr yoxdur. Sünnətlə lakin gələn 100 dənə zikri və ya 10 dənə zikri o 1 milyonunun yaxşıdır. Bidətdən. Və sonra şeyx yenə bu cür rivayetlər gətirir və burada həm sünnə mühimdir, həl cəmaat. Və cəmaat olmaz, hətta sünnə olmayınca, sünnətlə gəlməyincə. Və sonra əhl-i sünnədən Najir şeyx və dir ki, Əhlüsünləyə, həmşə xeyirli baxın, çünki olaq qəriblərdir. Qəriblər. Qəriblərdir, yəni yaxşı baxın olaq. Və sonra başqa rivayətdə Şafi, Şafiədən gəlir ki, əgər hədis əhlindən bir kişini görsəyəs, və ya özü deyir, Şafi deyir ki, ola, əgər hədis əhlindən birini görürəmsə, bir kişini, əvəl ki, Rəsulsan sahabilənin birini görürəm. Və s.şeyx ayinə qütarət illə qədq qan ələkum fi Rasul İlləhi xüsvədən həsənə Peyyəmbər salasən və sizin üçün görər var Lakin bu başa tükənlər üçün Və s.şeyx ki, fi qəmmil bi də aməli müqtədiyim S.şeyx çünki münasibdir, indi bilətçilərdən danışmaq Onun görə bilətdən danışır və Bu ikinci babıdır, inşallah bu qalısın, orası dəstəri, Allah bilir S.şeyx ibnülcəvziyə raximəqullah buyurur babu səni fiyyəm biləməl mübdə deyəyim biləti və ümumiyyətlə bilət edənləri yəni zəmmi yəni pis olması təbii ki, bilət xeyri yoxdur bilətdə ancaq zərər var dina misələm, İslam dinlə o şeyx onu görə ayrıca baba ayrıb olar üçün Və bidət odur ki, yenilik, yəni, dini məsələlərdə. Dünya məsələ daxil durmuaq. İnsan dünya məsələlərdə yazaddır, inkişaf eləmək lazımdır. Ola ki, dini məsələdə, yəni, rakət düzətmək olmaz. Yenilər özündən təzəvvüksən, ixtira gəlb çəkin, mən təzəvvüqəm Allah tapmışam. Və ya, məsələn, təzə namaz tapmışam, bəz yuxarıdan adlanma aşağıya və s. Biz deyəcək, bu bir dədir. Bəs inkişaf, inkişaf din axı kamildir. İnkişaf dünya məsələrdir. Dində yox. Ona görə, Allah subhanət hələ buyurur ki, Əliyom əkməntuləkum dinəkum. Maidə suresinin 3-cü ayisi. Bir üçünün kamil oldu. Deməli, din kamildir. Bir edən adam mən bayi nə deyir? Çünki, onun dediyinə görə, din kamildə öl. Bəs, Kamil döyüldü, hələm, gələcək filan kez, Əhməd ağa məsələn, və bilən özündən zikr uyduracaq, ayəni kamilləşdirəcək. Yoxsa din kamil idi və bu ayədən sonra Rəsul az çox, az yaxşadı. İki ay belə, iki aydan çox biraz. Üç ay yaxın. Və həmçin, fəhəmbar ki, yansıq şeyh gətirir bu rivayeti Ayşə Rədəyil Lanixədən məminlərin azından. Deyir ki, mən əhdəsən fiy əmrina mə leysə minhu və ya mə leysə fiyhi fəhü Kim bundan sonra bizə nə artırsa, bizim dinimizə, bu yola, hudidiylərimizə, Quran sünəyə, o rədd olunur. Artıra bilər, kimlər? Sahabələr, dörd xəlifə, olan etlilər, bir də salmır. Çünki, fiyam, bəra salasın deyib, tabu olun mən xalifə, mənə mən sünətinə gəndir və dörd xəlifənin sünətinə. Onun yolu müəyyən məsələ var, dördü xəlifələr edirdilər və bir də sayımcı sünnətdən sayırdı. Amma qeyris olmaz. Fəqət olan müasir məsələdə iştixad olunsun alimlər. Və bir dət adam birinci ayəyə düzgün saymır. Elə çıxır ki, Allah-u Teala səndimə dinən hükamülləşdirilməymiş. Həmçə də Peyğambələ yalancı sayır. Çünki Allah əsbələdir ki, çatdırır, eğer sən çatdırmasın, Peyğəmbərliyi yer Kamil hamısını yerinə yetir Elə çıxır ki, peyamber salasın, itiham edir ki hələn, Tam yaxşı ilə var iləmiş Deyir bizə Peyamber itiham çıxır Və bidət demək, ona görə qorxulur Ona görə Şafiə deyib, mən razıyam Günahla Allah yarısına gəlim Lakin bidətlə razı da öləm Bidətlə Allah yarısına qıyamət günü Təsəllü ilə, bidət günahdan da pisdir Və birinci bidət xavaricdən bidət oldu Hansı ki, hökum məsələsini şirddilər. Əli bin Əvi talib iqtiham edilər ki, Allahın hükmünə hükmü Və təbii ki, bu firqə bilətçilərdir və müasirləri də var. Şeyh ki, olan da olanın tayıdır. Bilətçilər olaq sahəlir həmçinin. Və şeyh sonra buyurur ki, kim bu məsələdə artıq şey eləsə, O da rədd olunur. Yəni, sünnəti aydındır. Piyyambar sahası yolu gecəsi gündüz kimi idi. Kim gətsək, biraz ışıq lampı bağlası, deyəcək yol, çıxart sən. Ehtiyac yoxdur, aydın hər şey. Və sonra Şeyh Rahimullah burada Erbad radiyalanhun rivayətini gətirir ki, Piyyambar sahasın bir gün mövzu elədi, gözlərimiz yaşardı, qəlblərimiz körəldi və dedik ki, ki yarısılığa bəs evəbi ki, Yəni, rida söhbəti kimi deyək. Bəs bizə nəsiyyət elək. Peyyambar salsın, ki, bəs sizə Allahdan təkval olmaqızı vəsiyyət eləyirəm və lap Həvəşistəndən bir qul da gəlsə, ona tabu olun, qulaq olsun. Çünki kim, bizdən sonra kim yaşayacaq, çoxlu ixtilaf görəcəklək. Yəni, belə məsələlərdə hökumallah və s. Buna qulaqsaq, Buna tabi olaraq yoxsa yox Peyyamber sahab bu məsələndən sonra onu gətirdi Dedi, məndən sonra çoxlu ixtilaf olacaq Yalabisi, Çoxlu ixtilaf görecəksiniz Və Peyyamber sahab bunu dedi Və əlazin də dedi Əlazin nədir ixtilafda Fəaləkum bir sünneti, mən sünnetimə gedim Yəni yolumla Mən nə gedim, işəməcəyəyim Və xalif, Rahşid xəlifələnin yoluna Rahşid də dörddir, çünki Peyyamber səllarsan deyir ki, xilafət 30 ildir Ardın və bidətdən də qorunun artıq şeylərdən çünki bidət zəlalətdir və zəlalətdə odur yaxşı bidət yoxdur çünki Peyyambar Salısan dedi ki hər bidət zəlalətdir bəzilə deyib ki yaxşı bidət var çünki bidətdir illər axı öz əməllərin yoxdur dəlil biraz gül qoyub ilə ayağını deyilə ki bu yaxşı bidətdir vələ ki Peyyambar Salısan hər bidət salı bidəti yaxşı yoxdur hamısı zəlalətdir Bazısı o da aparır Və sonra şeyh burada mövzu uzundur İnşallah yavaş yavaş toxularıq buna İnşallah gələn dəhslərimizdə Allah bilir Rəxim ilxumdur Ləhi Və alə əlihi və ashabihi Əcmaqində məbəl Sonra şeyh İbn-i Cözi rəximəhullah bidətdən danışdı Və Ərbad radiyallahu anh Rüvayətini gətirir Və sonra və ayşə, ayşə radiyallahu anh Bidət barədə Sonra bidət əhlindən danışır Yəni, şeyx danışı şey, bir rədçilərin münasibətiniz olmalıdır. Və burada şeyx raxımohullah e, sələfdən, məsələn, İblisiyinin mən gətirildi ki, bir gün bir kişi İblisiyinin yanına girdi, İblisiyinin raxımohullahın yanına və deyir, raxi deyir ki, mən də şahid edim, yəni oturmuşdum məzisdə. Və vaxt ki, o, bidətçi oturdu, o da bidətçi idi və qədərdə bidət eləmişdi. Vaxt ki, qədərdən başladı danışmağa, İbn-i dedi ki, ya sən duracaqsın, ya da mən bu meclisdən. Yəni, yəni İbn-i Seyirin bidətçilə məclisdə oturmazdı. Və həmçinin burada başqa ə, ravilər buyurlar ki, Əyub Saxtiyaniyə bir kişi deyir ki, hava əhlindən, yəni bidət əhlindən biri, mən sənə bir söz demək istəyirəm Əyub Saxtiyanı deyir ki, yox heç bir yarım söz də de, demə mənə çünki bidətçisən onu yığa və başqa rivayətdə Əyub Saxtiyanı Raximovullah buyurur bidət sahibi əgər nəsə iştihad elirsə nəsə artırırsa o qədər də Allahdan uzaqlaşır yəni adamlar görsən Elə bilir ki, gündə 100 dəfə la ilahəlib demək, artıq özünü fərz eləmək, bu Amma əslində, Allahdan uzaqlandışdırır bir dəət. Baxmayaraq, əmən çox olsa da, lakin bir isə Allahdan uzaqlaşdırır insanı. Budur bir dəətin, yəni, təhlükələ olması. Və başqa, Sufiyyəni Səvrə Rəxmiyyəllər buyurur ki, bir dəət üçün daha səlindidir günahdan. Yəni, biri əgər günah edirsə, İblisət ehlət sevimlidir Amma bidətləndə daha çox sevimlidir Çünki bidətlə insanlar Allahın dinlə dəyişirlər ona görə. Və sonra Rəxmiyyullah Uyurur ki, bəs Biri ölür bidətçilərdən Abdül Aziz ibn Əbi Davud Deyil, Mən onun cənazesində idim Və cəmat səhv qurdu ki Cənaza namazı qılsın onun üçün. Və Sufyan-ı Sorunu gözləyirdilər Və sufyan Soru gəldi Və Sufyan-ı Soru qılmadı ona Çünki ircalıq var idi onda bir görə. Və Sufyan-ı Soru Başqa rivayətdə deyir ki Bəs, Kim bir dəhçidən bir şey etkisi Ona fayda verməz Kim bir dəhçidən ənlən görüşsə İslam ondan yavaş-yavaş gedər Zəifdir. Və bidətçilərlə görüşmək olmaz. Hətta səlavə məsullər də buyurublar ki, bidətçilərlə görüşməyin. Salamla kimi olmaz. Bənimsinin başqı vaqit deyir ki, Süleyman tə təymi artıq xəstələnir və başdır ağlamağa. Deyirlər ki, nə şəxladın, nə ağlıyırsan, qorxusan ölümə, deyir ki, yox, və lakin bir gün bir dənə qədərinin yanından ki, səndən ona salam verdim. Ola bilsin ki, Allah s.ə.q. mən həsaba çəkəcək onu görə. Yəni, bir dətçi ona salam verib. Fikir, mənə sən sələf mövqəyə necə idi bir dətdən? Həmcənin başqa rivayətdə, fuda ölümünü yaddan. Deyir ki, əgər bir dətçini görsən ki, yoluva gəlir, sənin öz-böz başqa Başqa yondan ged, onu yondan gedmə, onunla üzdəşmə. Həmsinin başqa rivayətdə buyurur ki, 5-20 nifə o Məliyisinin ölümü gələndə bir dəhsilərdən bir idi və mən də deyib, pazarda idim. Deyir, və Allah, yer tapmadım, yer tapsaydım, səcdələyərdim Allaha, ki, həlak Allah, yer ki, həlak oldu. Bidətçi deyil, xüsusən o bidətçilər ki, dəvət ilə bilətdən. Onlar lap pistdilər. Çünki bidətçilərnin övələri var. Dəvət ilənin lap pistdi. Onun ilə əslində salam vermək düzgün deyil olaraq. Və sonra başqa şeyh Rahimullah burada ə, çox getirir. İnşallah bu ə, məsələ qalsın gələn dəstərimizə gələn danışacaq bu barədə. Şəx Günücə <gülüyor> özü buyurur ki o vaxt bidətdən danışdı sonra bidət əhlindən yəni bidət əhlindən necə münasibət qulmaq lazımdır şeyx burada danışır sələfin mövqeyi və bir necə hədis gətirmişdi və sələfin sözlərindən və sonra hədislərdən də biri şeyx gətirir ebn Masudun rivayətin deyir ki vəz Peyğəmbər sallallar sələrinlə buyurub ki Mən qiyamət günü hovzumda gözləyəcəm sizi. Yəni, qiyamət günü siz bilirsiniz ki, orada mənzərə biraz dəhşətli olacaq. İsti, günəş yaxınlaşacaq, tər axacaq o vaxt təbii ki, suya ehtiyac olacaq. Özü, sərin su o vaxt ən qiymətli şey olacaq və Peygamber sazı hovzu olacaq və oradan məminlər su çəyəcək əhl-i sünnava, cəma bir dət əhli isə qovulacaq oradan mən bərsə alsın buyurur ki, mən sizi gözləyinəm havuzda yaxınlaşanda o məliklər qoymayacaq oraya havuza yaxınlaşsınlar deyəcək ki, Rasul s.ə.m. bəs olan mənim əshabımdır yəni ümmətimdir bəs o da, onlar da deyəcək ki, yox Sən bilmirsən səndən sonra onlar nə uydurdular Yəni bidət etdilər Təbii ki, burada məqsəd qiyamət günü nəcəndir Yəni bidətçilər hamısı daxildir bura Təbii ki, şeyh bunu gətirib göstərir ki Bidət məhrum eləyəcək qiyamət günü o xoğuzdan içməyə Təsəvvələ bidət nə pis şeydir Ola bilər günahlı geçsin, içsin oradan Amma bidət edən qovulacaq Özə bidət edənlər qovulacaq Günah eləyənlər yox Və sonra şeyh burada Allah, O vaxt bir neçə sələfin sözlərindən gətirdi Məsələn, sələf hərdən eşitləndə ki Bidətçilər ölüblər Şükür, şükür səcdə silirdilər Təbii ki, o bidətçilər Yansı ki, bahçıları idi Yəni, dəvət ilirdilər bidətə Onlar öləndə bəziləri sələfdən Şükür səcdə silirdilər Və sonra şeyh burada Məli ə, Muhammed ibn-i Səhlə əl edən, Rivayət edir ki, bəs El-Məhlinin yandı idi Və bidətçilərdən danışırdı Və ona dedilər ki Bir kişidir ki, yaxşıdır İbadətdən, zaddan danışırsan, başqa şeydən O daha yaxşı olar Və şeyh hisslənir onun üstünə Deyir, bidətçilərdən danışma mənə 60 il ibadət etməkdən əvzəldir Yəni mənə üçün sevindir Bidətçilərdən Çünki bidətçi bəyan lazım lazımdır bidətçiləri. Bidətçilər haqqında danışsan. Yoxsa cemaət bilməsə ki kimdir bidətçi, kimdir sünnətlə gedən, kimdir bidətlə gedən. Cemaət bilməyəcək kiminə, kiminə deyir. Hamısı haqqda elə biləcək. Yox. Bəyan eləmək lazımdır zəlalət təhlidi. Və ya məsələn bu səmalarda uçur. Və ya məsələn bu uyuqlarda hər bayraq görür. Bəyan lazım lazımdır mütləq. Onlar salam da vermək olmaz hətta onlarının oturmaq düzgündür aydındır masır xabar işlərindən oturmaq düzgündür salam vermək olmaz necəyim ben bazıq rahiməhullah buyurub ona ola bidətçilərdən də onların həmçinin bidətçilərin kimi münasibət qımalasındır aydındır və budur yəni bidət şeyx sonra davam edir bidətdən və bidətçilərdən nişə Allah şeyxın qızınla yazılan sözlərindən tamam necə gələn dəftərlərsə inşallah Allah bilir